Azt akarom, hogy az amerikaiak nyerjék meg az új munkahelyeket teremtő felfedezésekért folytatott versenyt. Kilépve a világűrbe, és nem csak egy-egy látogatás erejéig, hanem hosszabb időre. A múlt hónapban az újjáélesztett űrprogram keretében fellőttünk egy űrhajót, amely majd amerikai űrhajósokat visz a marsra. Barack Obama elnök évértékelő beszéde 2015. január 20.